serta mengajarkan kepada kalian Alkitab yaitu alquran quran wal-Hikmah yaitu as sunnah dan mengajarkan kepada kalian apa-apa yang tidak kalian ketahui fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun oleh karena itu ingatlah kepada aku maka aku akan ingat kepada, kepada kalian dan bersyukurlah kepada aku dan janganlah kalian kufur fazkuruni azkurkum ini ini merupakan Kewajiban yang harus dilakukan karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir menjelaskan di sini dengan perkataan beliau, Yadhkuru ta'ala ibadahu al-mu'minin, Ma'an'amabihi alaihim min bi'satir bi rasul Muhammad sallallahu alaihi sallam ilaihim, Yatlu alaihim ayatillahi mubayyinat, Wa yuzakihim ayyutahhiruhum min razail al-akhlaq, Wadhanasin nufus, Wafail Yahiliah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kepada kepada hamba-hambanya yang beriman apa-apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka, yaitu dari diutusnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, di mana beliau telah membacakan ayat-ayat Allah yang jelas kepada mereka, dan Allah telah mencucikan mereka dari akhlak-akhlak yang buruk. Dan dari ke kejelekan jiwa serta dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Wa yuhrujehum min ilan nur dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Wa yu alimuhumul kita, wahyu al Quran, al hikmah sunnah dan Rasul telah mengajarkan kepada mereka al Quran dan mengajarkan al hikmah yaitu as sunnah. Wa yu alimuhum yakunu yaklamun dan juga beliau saw mengajarkan kepada mereka perkara-perkara yang mereka belum ketahui Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Abbas dengan nikmat ini maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yaitu dengan nikmat Allah mengutusnya nabi mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan nikmat yang sangat besar Oleh karena itu kata Ibnu Abbas Walihazah Nadaballahu al-mu'minin Ilal-i'tiraf Bihadhin ni'mah Wa mukabilatuhah Bi zikrihi wa syukrih Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Menyuruh orang beriman Agar mengakui nikmat Dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Karena diutusnya Nabi merupakan nikmat Yang sangat besar Yang mengeluarkan manusia Dari kegelapan Menuju kepada alam yang terang benderang dari kebodohan menuju kepada cahaya ilmu dari kesyirikan menuju kepada tauhid dari perbuatan-perbuatan bidah menuju kepada perbuatan sunnah dan ini merupakan kenikmatan yang agung yang wajib disyukuri dan mensyukurinya adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu taala yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa dan sekarang sebagaimana kita ketahui Nabi SAW sudah meninggal. Kalau zikir kepada Allah merupakan imbal balik bagi seorang untuk bersyukur kepada Allah atas diutusnya Rasul. Rasul sudah tiada dan yang melanjutkan adalah para ulama. Karena Nabi SAW bersabda, Inna ulama warfatul anbiya lam yarifu. Dinarun wala dirhama Walakin warasul ilma Faman akadahu akadha bihaddin waafir. Sesungguhnya para ulama itu mereka adalah pewaris para nabi Dan mereka tidak mewariskan dinar dan dirham Mereka tidak mewaris, mewariskan harta benda bagi, bagi kita Akan tetapi mereka telah mewariskan kepada kita ilmu Barang siapa mengambilnya maka dia telah mengambil warisan yang banyak bagian yang sangat banyak oleh karena itu ikhwan fill din rahimani wa rahimakumullah pendengar radhiyallahu anhu di mana pun Anda berada kita harus bersyukur kepada Allah dan kita harus berterima kasih kepada para pewaris nabi sallallahu alaihi wasallam merekalah para ulama yang mulia yang mereka mereka menjelaskan kepada kita kitab Allah mereka menjelaskan kepada kita sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bukan mereka setelah Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bisa memahami Al-Qur'an bagaimana kita bisa memahami apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu bersyukurlah jangan mengkufuri dengan adanya para ulama dekatkan kaum muslimin dengan para ulama Jangan jauhkan mereka dari ulama Karena mereka merupakan pewaris para nabi Bagaimana mungkin seorang bisa memahami Perkara-perkara yang pelik dalam agama ini Kalau tidak dituntun oleh para ulama Mereka telah menyusun seperti alimam syafi'i Bagaimana menyusun ilmu usul fiqh Sehingga bisa dijadikan alat untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah Bagaimana para ulama-ulama hadis? Telah berupaya sekuat tenaga dari zaman ke zaman Untuk menyaring dari sahih dan daifnya Dan tidak akan pernah sepi Dari zaman ke zaman ini Dari para ulama Sehingga Banyak dari orang-orang Yang berupaya untuk menjauhkan kaum muslimin dari ulama Justru Kalau kita melakukan hal ini Sama halnya kita tidak bersyukur kepada Allah dan kalau orang tidak bersyukur kepada tidak berterima kasih kepada manusia, mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La yashkurullahu man la yashkurun nas. Tidaklah berterima bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ikhwan fil rahimani wa rahimakumullah. Dengan adanya agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilanjutkan oleh para ulama dari zaman ke zaman yang tidak akan pernah kering dari ulama-ulama Rabbaniin Orang-orang yang telah memiliki ilmu Mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya merekalah ulama Rabbaniin Kita kenal siapa itu Al-Allama, Al-Imam, Abdul Aziz, Ibn Abbas Rahimahullah Ta'ala Kita kenal dan kita tahu siapa itu Asyid Muhammad bin Salah Lusaymin al Al-Faqih, Al-Zahid, Al-Wara Rahimahullah Ta'ala dan kita tahu siapa Al-Imam Muhammad Nasruddin Al-Albani Rahimahumullahu ta'ala Oleh karena itu Dekatkan diri kita kepada mereka Karena mereka sudah pergi dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dikatakan oleh seorang alim Yaitu Asyid As Dr. Ibrahim Ar-Ruhayli Mengapa kita tidak banyak bertanya kepada mereka Ketika mereka masa hidupnya Karena apa? Karena kita melihat setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka berapa banyak persoalan-persoalan yang seandainya ditanyakan kepada mereka di masa hidupnya. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur kepada Allah. Disebutkan oleh Ibnu Abbas dengan nikmat ini, yaitu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa diutusnya Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sudah meninggalkan kita dilanjutkan oleh para ulama oleh karena itu wajib bagi orang beriman untuk mengakui nikmat yang sangat besar ini dan sebagai imbalannya muqabilnya wa muqabilatuha bizikrihi wa syukrihi sebagai muqabil sebagai imbal balik adalah kita berzikir kepada Allah dan bersyukur kepada Allah fa'fkuruni akurkum washkuruli wa ingatlah kalian kepada aku Pasti aku ingat kepada kalian Dan bersyukurlah kepada aku Maka aku akan Dan jangan mengkufurinya Ikhwan Fiddin Rahimani wa rahimakumullah Al-Hasan Al-Basri Beliau mengatakan Inna Allah Yadhkuru man dhakarahu Wayazidu Man syakarahu Wayu'adhibu man kafarahu Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengingat orang-orang yang ingat kepadanya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingat orang-orang yang senantiasa berzikir kepadanya. Dan menambahkan nikmatnya bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Serta akan menyiksa dan mengagab orang-orang yang ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berzikir kepada Allah tidak hanya dengan lisan. Berzikir kepada Allah tidak terbatas kepada tasbihat, kepada ucapan-ucapan tasbih, tapi berzikir kepada Allah adalah dengan mempelajari ilmu juga termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oleh karena itu, Kewajiban kita untuk berzikir di samping berzikir dengan zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini yaitu zikir pagi dan petang bagaimana syarah yang disampaikan oleh ulama dalam masalah ini sehingga kita bisa banyak mengambil manfaat dan kita benar-benar faham apa yang kita baca untuk zikir pagi dan petang karena kalau hanya sekedar kita membaca tanpa memahami apa yang kita baca tentu saja akan mengurangi nilai Ya, Karena kita tidak faham apa yang kita baca Ikhwan fiddin rahimani Warahimakumullah Banyak sekali Perkara-perkara Yang merupakan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Masalul ladhi yadkur rabbahu Walladhi la yadkur rabbah Masalul hayi wal mayit Permisalan Orang yang berzikir kepada Allah Dan orang yang tidak mau berzikir kepada Allah seperti Orang yang hidup dan orang mati Ikhwan Fidin Rahimani Ibnu Abbas juga Mengatakan Kalau kita berdikir kepada Allah Ini lebih banyak Allah ingat Kepada kita Zikrullah Iyakum akbar Min zikrikum iyah Ingatnya Allah kepada kalian lebih besar Dibandingkan ingatnya kalian Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Nabi SAW bersabda Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Man zhakarani fi nafsih dzakartuhu fi nafsi, Wa man zhakarani fi malain dzakartuhu fi malain khairun minhu Akhrajahul bukhari Wa muslim Allah berfirman subhanahu wa taala Barang siapa yang ingat kepadaku di dalam dirinya maka aku ingat dalam diriku dan barang siapa yang ingat kepadaku di depan orang banyak maka aku mengingatnya di depan orang banyak yang lebih baik darinya yaitu di depan para malaikat Saya ambil untuk penjelasan zikir pada sore hari ini dan untuk selanjutnya barangkali insyaallah dari zikir pagi dan petang karena zikir pagi dan petang ini merupakan kunci dari banyaknya kebaikan kalau kita memperhatikan satu persatu zikir-zikir yang ada di dalam adkarus sabah wal masa bisa Anda dapatkan dalam Hisnul Muslim oleh al Dr. Al-Qahtani dan juga bisa Anda dapatkan dari buku-buku yang lain seperti yang ditulis oleh Ustaz kita Yaitu Ustaz Yazid Abdul Qajawas Yang bisa dimanfaatkan Ikhwan Fiddin Rahimani Warahimakumullah Nabi S.A.W bersabda Lian aquda ma'a qawmin yadkurun Allah Ta'ala min salatil ghadah Hatta tatlu asyamsu Ahabbu ilayya min an a'tiku arbaata min walad ismail Sungguh aku duduk bersama kaum yang berzikir kepada Allah dari solat subuh sampai terbitnya matahari lebih aku sukai dibandingkan membebaskan empat budak dari keturunan Nabi Ismail. Walla'an aku damaa kaum Allah Taala min solatil asr ila antarubah syams ahabu ila yamin anak tukarbaah dan Aku duduk bersama Orang-orang yang berzikir kepada Allah Dari surat asar sampai terbit Sampai terbenamnya matahari Lebih aku sukai Dibandingkan dengan Membebaskan empat orang budak Ini menunjukkan Zikir waktu pagi dan sore ini Kita lakukan adalah Setelah surat subuh Sampai matahari terbit Dan setelah surat asar Sampai matahari, terbit, asar sampai matahari terbit, Sebagaimana penjelasan mukasir kepada ayat waqur rabbaka fi nafsika tadruan wa khifatan wa dun min al-qaul bilhudu wal-aswal wa la takun min al-ghafilin ingatlah tuhanmu pada dirimu di dalam dirimu tadruan dengan khusyuk dan dengan rasa takut tanpa mengeraskan suara di waktu al-hudu wal-aswal al-hudu adalah waktu pagi Setelah surat subuh sampai terbitnya matahari wal ashal, ada waktu sore yaitu setelah asar sampai terbenamnya matahari. Dan hadis ini sahih, oleh Hasan kan Al Albani yang diwayat oleh Abu Dawud, wa hasan Al Albani. Ikhwan fill din rahimani wa rahimakumullah, tentu saja akan terbesit dalam benak kita di sini ma aqal min yadhkurun yaitu kaum yang berzikir kepada Allah. Banyak dari orang-orang menjadikan Hadis ini sebagai dalil Zikirnya Orang-orang bersama-sama yaitu yang kita dengar dengan Zikir berjamaah Maka tentu saja Tidak demikian InsyaAllah Akan ada nanti penjelasannya Ikhwan Fiddin Rahimani Warahmatullahi Di antara Zikir pagi dan petang Yang kita baca adalah yaitu surat Al-Baqarah yaitu ayat kursi yang kita kenal سورة البقرة آيات دورات سليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسئ كرسيه السماوات والأرض wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa aliyyul 'azhim hadis ini diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab ya, di mana Ubay bin Ka'ab beliau ketika itu memiliki tempat yang untuk mengeringkan kurma dan kurma tersebut berkurang fa harisahu talailah dan dia menjaganya satu malam Fa iza huwa bidabatin syabihal ghulamil muhtalim fasallama alayhi faradda alayhi as-salam dia punya anggur yang dikeringkan kemudian anggur tersebut berkurang satu malam dia menjaganya tiba-tiba di apa namanya e, dzabahnya yaitu di hewannya ada seorang anak yang menyerupai anak yang sudah berusia baligh kemudian Ubay bin Ka'ab mengucapkan salam kepadanya dan anak tersebut menjawab salamnya. Lalu bertanyalah Ubay bin Ka'ab, "Fa qul man anta? Jinniyun am insiyyun?" Siapa engkau? Jin atau manusia? Maka anak tersebut mengatakan, "Jinni, aku adalah jin." Qala fanawala ni yad, fanawalahu yad. Kemudian ditunjukkan tangannya dan juga tangannya dia ditunjukkan, "Fa idza yaduhu yad kalbin." wa sha'ruhu sha'ru kemudian dia lihat ternyata tangannya seperti tangannya anjing dan juga rambutnya seperti rambutnya anjing dan Ubay bin Ka' mengatakan hadha halul jin ini merupakan ya bentuk jin qala alam qad 'alimatil jin anna ma fihim rajulan ashaddu dan dia berkata telah tahu jin bahawa di mereka ada laki-laki yang lebih ialah lebih keras daripada aku. Kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya, "Fama ja'a Apa yang membuat kamu datang ke sini?" <laughs> "Apa yang kamu bawa? Fama ja'a bika?" Qala, "Balaghuna annaka tuhibbu sadaqah." Jadi Abdi tanya oleh Ubay bin Ka'ab, "Apa membuat dia datang ke sini?" Dia mengatakan jin tersebut Bahawa engkau suka bersedekah. "Fajina nusibum min tuamik, maka kami datang untuk mengambil makananmu." Lalu Ubay bin Ka'b bertanya, "Fama yunjiina minkum?" Apa yang bisa menyebabkan kami terlindungi dan selamat dari kalian? Maka jin tersebut mengatakan, "Haadzihil ayatu allati fi suratil Baqarah." Ini ayat ini yang terdapat dalam surat Al-Baqarah yaitu ayat Kursi, "Allahullah laa ilaaha la, la ta'khudzuhu sinatunw Dan seterusnya. Barang siapa kata jin tersebut, "Man qalaaha ujira minna hatta yusbih barang siapa yang membacanya di waktu sore di waktu petang maka dia akan terlindungi dari kami sampai waktu pagi wa qalaha hina yusbih ujira minna hatta yumsia dan barang siapa yang membacanya di waktu pagi maka dia akan terlindungi dari kami di waktu sampai waktu sore Falamma azbah ata sallallahu alaihi wasallam faza fadhakara dzalika lahu kemudian pada waktu pagi ada kejadiannya pada malam hari ya ketika itu si Ubay bin Ka'ab beliau punya anggur kering kok bisa berkurang ternyata diambil oleh jin tersebut kemudian beliau jaga ketika beliau jaga terdapatlah jin yang menyuruh anak kecil Namun tangannya seperti tangannya anjing, rambutnya seperti rambutnya anjing. Kemudian terjadah dialog diantara mereka berdua dan mengaku bahwa dia adalah jin. Kemudian mengatakan alasan datangnya jin tersebut yaitu karena si, si sahabbi ini Ubay bin Kaab senang bersodaqoh dan jin ini mengganggunya yaitu mengambil barangnya, mengambil makanannya. Kemudian bertanyalah Abu Bakar ke kira-kira apa yang bisa menyebab menyebabkan kami terlindungi dari kalian, dari godaan kalian. Kemudian Jin ini mengatakan, ya, yaitu ayat kursi. Dan sampai pagi hari, kemudian dibawakan kepada Nabi khabar tersebut dan beliau mengatakan, "Faqalasallallahu alaihi wasallam sadaqul khabeef." Tidak benar al-khabith, yaitu al-khabith ini sesuatu yang jahat, yang jelek, yaitu syaitan, iblis atau jin dan lain sebagainya. Maka ikhwan fidi rahimani warahmatullah. Ini merupakan pengakuan dari musuh kita, yaitu syaitan, bahawa syaitan tidak akan bisa menggoda kita kalau kita mau membaca ayat kursi di siang di pagi hari, maka dia tidak akan bisa menggoda kita sampai sore hari dan kalau kita mau baca ayat kursi di sore hari maka dia tidak akan bisa menggoda kita sampai pagi harinya tentu saja kalau kita sudah membacanya kalau masih terjerumus ke dalam godaan syaitan maka kita lihat bagaimana kita membacanya karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja harus dengan hati yang hadir Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah Dengan memahami apa yang terkandung di dalam makna zikir tersebut Bukankah di dalam ayat kursi ini Mengandung sesuatu yang sangat besar tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ya. Di mana di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah la ilaha illahu Allah tidak ada ilah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Di mana Lafat Allah ini kata Imam Qayyim Al Ghaziyah dan juga dibenarkan oleh Siwaeh sebagai orang yang mengerti tentang ilmu Nahu bahawa Lafat Allah ini merupakan uh, Lafat Mustak ya Mustak dari kata Ilah dan Imam Qayyim mengatakan semua nama-nama Allah yang baik. Terkumpul di dalam lafad Allah subhanahu wa ta'ala Lafad Allah ini merupakan nama yang mencakup semua nama Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Ibn Qayyim juga mengatakan Barang siapa yang menyebut nama Allah ketika dia dalam keadaan sedih Allah akan mendatangkan kebahagiaan Ketika disebut dalam keadaan hina Maka Allah akan mendatangkan kemuliaan Ketika Allah, ketika dia menyebut nama Allah dalam keadaan miskin Maka Allah akan mendatangkan kekayaan Ketika dia menyebut Allah dalam keadaan lemah Allah akan mendatangkan kekuatan Sebagaimana dinukul Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab Dalam kitabnya Syarah Fathul Majid Syarah Kitab Al-Tauhid Allah tidak ada yang sesembahan yang tidak disembahkan kecuali Allah Al-Hayyu Al-Qayyum Yaitu yang maha hidup dan maha berdiri sendiri Al orang berdoa dengan Yahayu Qayyum maka Allah malu untuk menolak doa orang tersebut. La ta sinatu wala naum. Sebagaimana penjelasan Ibnu Abil Is. Al Hanafi dalam kitabnya yaitu Syara Al Akidah atau La ta sinatu wala naum. Di Allah tidak pernah kenal kantuk dan tidak tidak pernah tidur. Lahu ma'fi s-samawati wa ma'fi alat. Lahu ma'fi s-samawati wa ma'fi alat. Bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Perhatikan di sini susunan bahasa lahu ma'vis samawati wa ma'filat. Dikedepankan di sini khobarnya kemudian mubtadaknya. Biasanya kalau kita mengatakan mubtadak dulu baru khabar bukan berarti ini tidak mengandung makna. Ya. Takdimu ma hakku at takhir mengedepankan apa yang menghaknya menjadi di depan kemudian ditaruh di belakang. Seperti kita membaca. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kalau orang mengatakan na'buduka wa nasta'inuka kami menyembah kepada engkau. Dan kami mohon pertolongan kepada engkau. Maka secara susunan bahasa tidak salah. Namun maknanya. ya Ketika objeknya ada di belakang seperti itu. Maknanya masih mengandung untuk menyembah kepada yang lain. Namun ketika objeknya ditaruh di depan mafkul, ditaruh di depan iya kena'budu wa iya kena'sta'in, maka ini maknanya adalah hanya kepada Allah lah kami menyembah. Dan hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Tidak kepada yang lain. Artinya kita bertawih kepada Allah. Demikian juga di sini, lahu mafis samawati wa fil'at. Ya. Kalau kita katakan, mafis samawati wa fil'at lahu lillah, ini masih mengandung kemungkinan yang lain. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengedepankan. Lahu ma'fis samawati wa ma'fil'at. Maka milik Allah saja apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka ketika kita membaca ayat ini, berhenti pada ayat ini. Maka kita akan turun dan merendahkan diri di hadapan Allah. Tidak akan pernah menyombongkan diri. Bahawa yang ada di langit dan ada di bumi ini semata-mata hanya milik Allah. Tidak ada satupun orang yang bisa menguasainya, hanya milik Allah. Sehingga perlu apa dan buat apa kita mengandalkan yang lain selain Allah dalam kehidupan ini? Untuk apa kita lari kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai dan memperoleh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Sementara hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Sehingga tidak perlu gentar Dan tidak perlu takut dengan kehidupan ini Para jamaah Kalau orang sudah membaca ayat kursi Di pagi hari dan di sore hari Dia akan terlindungi dari badan syaitan Dan dia akan terlindungi dari segala godaannya Termasuk tergiurnya Untuk mendapatkan Maafil ardi Ini umum apa saja yang ada di bumi Dari jabatan Ya, dari harta dengan jalan-jalan yang tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Namun dia akan tetap semangat dan istiqamah Ketika dia membaca ayat ini dengan memahami maknanya Bahwa hanya milik Allah yang ada di langit dan di bumi ini Untuk apa aku harus mengambil dengan cara yang tidak diridai Allah Untuk apa harus aku mengambil dan meminta kepada selain Allah Ya yang sudah santer sekarang ini... Orang sakit datang kepada paranormal... Orang sakit datang di Yaitu Timur... Saya dengar kabar mereka datang... Kepada anak kecil yang dianggap bisa mengobati sakit dan seterusnya... Sampai tidak masuk akal mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam... Kalau kita lihat mereka kebanyakan dari kaum muslimin... Maka... Membaca ayat kursi kalau kita masih tergoda oleh gangguan syaitan maka kita perhatikan apakah kita sudah membacanya dengan makna yang sebenarnya apakah kita sudah mendalami apa yang terkandung dalam ayat kursi ini ya manzal ladzi yashfa'u 'indahu illa tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali orang-orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat oleh karena itu syafaat ini tidak mungkin dan tidak bisa didapatkan Kecuali dengan syarat sebagaimana penjelasan para ulama Di diantara, antaranya Sayyid Muhammad bin S.A.W Harus dengan izin dari Allah subhanahu taala Kepada orang yang memberikan syafaat Dan Allah ridha kepada siapa yang diberi syafaat Tidak semua orang bisa memberikan syafaat Sebagaimana anggapan orang-orang Yang datang kepada kuburan para wali Mereka mengatakan bahawa mereka syafaat penerobohan kami Allah menyindir wayak buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa Mereka menyembah selain Allah ya. dan mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka menyembah selain Allah Allah menyindir mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat dan mereka mengatakan ula Mereka adalah penolong-penolong kami Di sisi Allah SWT Dan mereka membantah bahwa kami tidak menyembah Kami hanya datang ke kuburan Kalau menyembah maka kepada patut Kami tidak menyembah mereka Kami hanya mengatakan mereka bisa mereka bertolong kepada Allah Bantahan mereka ini Ketika Allah membantah mereka menyembah. Mereka juga membantah. Ma na'buduhum illa liukarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Supaya mereka menjadi pendekat kami. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan semula. Yaitu ha'ula syulfa'auna inda Allah. Mereka penolong-penolong kami. Yang bisa memberikan syafaat kami. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menganggap. Tidak mungkin ya, syafaat. Diberikan kepada orang yang tidak diridha Allah dan tidak mungkin Allah memberikan izin sembarangan kepada orang yang bisa memberikan syafaat kecuali orang yang diizinkan dan kehendak Allah subhanahu wataala. Dan kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi saw di mana beliau mendapatkan izin untuk memberikan syafaat kepada hamba kepada hamba-hamba Allah kepada umatnya, sebagaimana beliau bersabda: لِكُلِّ دَبِيْنِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ wa kullu nabiyyin wa ta'ajjal fa inni ikhtabatu syafa'atan li ummati al-qiyamah fahiya na'ilatu in Allah mamata min ummati la yushriku billahi syai'a ahrarjo bukhari muslim bahwa setiap nabi punya doa yang mustajabah dan masing-masing nabi menyegerakan doanya di dunia ini dan aku menyimpan doaku di hari kiamat sebagai syafaat bagi umatku dan syafaat tersebut insya Allah akan didapatkan bagi umatku yang mati tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita mendapatkan syafaat Nabi sementara kaum muslimin datang berbondong-bondong untuk mencapai dan meng mengharapkan hajatnya ke gunung, ke batu, datang ke kuburan-kuburan yang dianggap memiliki karoma, dianggap memiliki barokah dan seterusnya. Dan mengatakan mereka adalah penolong-penolong kami. Ketahuilah sekali-kali, sekali tidak demikian, justru mereka akan saling berlepas diri. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ittabarra'al ladhina tubi'u minal ladhina ttabar'u wara'u la'azaba wa taqut ta'adbuhumul asbab. Waqala'al ladhina ttabar'u lawa amalana karutan, fadatabar'u minhum, fadatabar'u minhum kama tabar'u minna. Allah subhanahu wa taala berfirman, ketika berlepas diri orang-orang yang diikuti dari orang-orang yang mengikuti, karena ikut-ikutan dulu menyembah ini menyembah itu, minta kepada kuburan datang kepada anak kecil yang dianggap bisa mengobati sampai berebut sampai air selokan diambil tanah-tanah selokan diambil ini menunjukkan sungguh kesyirikan yang ada. Di permukaan bumi ini Di masa sekarang Benar-benar harus kita perhatikan Dan kita dakwai kaum muslimin Dari orang terdekat kita untuk menjauhi itu Karena mereka akan berlepas diri dari kita nantinya Ketika melihat azab Dan sudah tidak ada kasih sayang Terputusnya sebab-sebab kasih sayang Dan mengatakan orang-orang yang diikuti Orang-orang ya. yang mengikuti Mengatakan kepada orang yang diikuti ya. Seandainya kami punya celah yang punya punya kesempatan dulu berlepas diri, kami berlepas diri dari kalian, sebagaimana kalian sekarang berlepas diri dari kami ikhwan fiddin rahimahini warahmatullahi Pendengar perdengar radul radul radul dimanapun anda berada, jangan gadaikan akidah saudara jangan gadaikan iman saudara taruhannya ada surga atau neraka kalau kita sakit di dunia ini dengan mengambil sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka itulah yang harus kita lakukan Namun apabila kita mengambil Sebab-sebab yang tidak disyariatkan Bahkan menjerumuskan kita Kepada jurang kemistaan yaitu kesyirikan Maka adalah Sebagai taruhannya Allah tidak akan mengampuni kita Kalau kita mati dalam keadaan seperti itu Maka baca ayat, baca ayat, ayat kursi Banyak kaum Muslimin sudah menghafalnya Namun pendeknya ayat ini dan besarnya dan agungnya isi dalam kandungan ayat ini juga fadilahnya keutamaannya maka jangan sia-siakan umur kita untuk memahami ayat ini bagaimana maknanya lafaz Allah bagaimana al-Hayyu al-Qayyum ulama membicarakan hadis, hadis yang membicarakan hadis tersebut Bagaimana makna bahwa Allah memiliki... ...hanya Allah yang memiliki langit dan bumi... ...dan apa yang ada isi dalam diantara keduanya. Maka kalau orang memahami betul... ...dia tidak akan pernah terlintas sedikitpun dalam benaknya... ...untuk lari dari Allah subhanahu wa ta'ala. <tules> Ya'lamu maa bayna aidihim wa maa khalfahum... ...wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bimasha. Allah maha tahu apa yang ada diantara mereka... Wahai kalau faham apa yang ada di depan mereka dan juga apa yang ada di belakang mereka. Ya Allahumma biina Allah Mahir tahu apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wallahuhi tuma bi Shayyiminin mihillabi masha. Dan tidak ada satu pun yang mengetahui ilmu Allah kecuali dengan apa yang dikendalikan Allah Subhanahu Wa Taala. Wasi akursi al-sama'ati walad, walla yaudhu hidzuhubah, wahwalalilladim dan luasnya kursi Allah seperti langit dan bumi tidak ada yang bisa menjaganya, wahwalalilladim dan Allah maha tinggi dan maha agung. Maka di samping dibaca di pagi dan sore ayat kursi ini, maka dianjurkan oleh Nabi saw untuk membacanya pada setiap selesai solat sebagaimana hadis dari Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu radiyallahu ta'ala'an namanya adalah Sudai ibn Ajlan beliau mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda mangkara ayat al-kursi dubura kulli solatin maktubah lam yamna'ahu min dukhulil jannah illa maut Nabi SAW bersabda barang siapa membaca ayat kursi pada setiap selesai melaksanakan solat fardu, solat wajib maka tidak ada yang bisa menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah betapa tinggi dan betapa agungnya ayat kursi ini. Bacalah pada setiap pagi dan setiap sore. Dan ini merupakan ayat yang sangat agung dalam kitab Allah. Nabi juga s.a.w. bersabda, Ya abal mundir, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam. Wahai Abul Munzir Abul Munzir yang kunyah dari Ubay bin Ka'ab Ayat apa yang paling agung Dalam kitab Allah Maka Ubay bin Ka'ab menjawab Allahu la ilaha illa huwal hayul qayyum ya. Qala Ubay Fadaraba sadri Thumma qala Lahina kal ilm, Thumma qala walladhi nafsi muhammad biyadih Inna al-ayah Lisanan wa syafatain Ya tqaddas al-malik 'inda ya. saqi kemudian rabi makkah mengatakan nabi kemudian me memukul dadaku kemudian mengatakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepadamu dengan ilmu lalu beliau juga bersabda demi jiwa yang Muhammad berada di tangannya sesungguhnya ee <tuh> uh, lisan dan kedua bibir yang membaca ayat kursi ini maka Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan indzaqil arsy yaitu nanti di arsy Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ikhwan fillah wa imani marhamakumullah. Maka insyaallah selanjutnya mudah-mudahan kita bisa membahas ya uh, uh, zikir pagi petang ini ya karena diharapkan kita bisa istiqomah untuk menyarankannya sehingga kita juga bisa istiqomah menjalankan zikir-zikir yang lain. Demikian barangkali keterangan ini sampai di sini. Kemudian kita berikan waktu kepada Akhy Hasan tafadhol. Ya, benar. Nah, demikian materinya disampaikan oleh al-ustad. Maha puji kami asyfa barahallahu taala dan untuk selanjutnya akan kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya perihal pembahasan sore hari ini yang tentunya berkaitan dengan tema. Anda bisa layankan pertanyaan di line telepon 021 8236543. Dan untuk yang pertama akan kita angkat dari telepon. Ya, Assalamualaikum <coughs> asalamualaikum. Tadi terputus. Iya. Kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja yang ingin bertanya secara -sel, anda bisa menghubungi di dalam telepon 021-823-6543 Dan kita angkat terlebih dahulu Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Dengan siapa Bapak? Di mana? Dengan Ahmad Pak, disebut Ya, silahkan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Selamat mau Ya, kalau melihat dari hadis itu, kita yang tahu manusia siapa yang bisa melihat Jin? Satu, itu kedua, ya. itu kan ucapan atau kesukaan uh, ya, dari Jin. Iya. Tapi itu dibenarkan atau memang hanya khusus untuk masalah ini saja. Iya, iya, iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini pernyataan yang sangat baik ya. Jin merupakan makhluk gaib, ya. Ya, dan tidak tahu yang baik kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa ya, hanya di sisi Allah hanya awwal di sisi Allah pintu-pintu atau kunci-kunci yang gaib, ilmu gaib hanya milik Allah. Tidak ada satu pun orang yang tahu tentang yang gaib. Ya. Kemudian juga dalam ayat ya, Allah berfirman yang maknanya dia mengetahui kalian, dia melihat kalian tapi kalian tidak bisa melihatnya yaitu jin. Nah, mengapa di sini jin menampakkan apa namanya? kelihatan? Apakah orang bisa melihat jin? Maka ini adalah penampakan, bukan bentuk yang sebenarnya. Yang sebenarnya adalah perkara yang gaib dan tidak ada Satupun orang yang tahu tentang yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Namun dia menampakkan diri dan penampakan di sini, jin bisa menampakkan apa saja, bisa menampakkan apa namanya? ee uh, binatang bisa menampakkan seperti manusia dan seterusnya dan setelah kemauannya dan ini semua karena kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apakah semua disamai jin kemudian dibenarkan? Tentu saja tidak. Ya, kalau kita ngatakan apakah khusus untuk ini? Iya. Ya, hanya untuk Untuk yang lainnya, apa kita tidak jangan mempercayainya? Ya, karena apa? Karena itu tadi bergaul sebagaimana dalam Quran dikatakan dalam surat jin. Ya wa wa kanar rijalu min al-ins ya'uduna bi rijal sebagai manusia itu ketika ada keperluan ke mereka minta perlindungan kepada Jin dan itu menambah dosa kepada mereka maka jangan sekali-kali bergaul dengan Jin ya jangan sekali-kali percaya kalau memang apa yang disampaikan Jin sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya kita ambil ya kalau kita tidak tahu maka kita jangan mengambilnya apalagi yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah kalau ada bisikan-bisikan demikian Allahumma alam. Baik demikian jawabannya dan kita angkat kembali dari telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rabbal Iya dengan siapa mu di mana? Tahyipsilah kan? Uh, ini Ustad ya, uh, kalau zikir pagi petang itu sebaiknya dibacanya uh, setelah kita salat asar apa ya. uh, sekitar jam berapa gitu. Ya. Terus yang kedua kalau untuk ada maghrib itu membaca ya. surat al ikhlas al falah ke anak itu hmm. tiga kali atau satu kali Ustad. Ya. Mohon penjelasannya. Ya. Jazakallah khairatul malaikom. Yeah. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Adapun membaca E, zikir pagi dan petang ya itu dibaca setelah Salat asar sampai matahari terbenam ya sebagaimana hadis tadi Nabi saw bersabda ya bahwa lebih baik aku apa namanya e, duduk bersama orang berzikir dari pagi sampai petang ya kemudian membaca ayat kursi tadi ini lebih baik daripada membebaskan empat budak dan juga firman Allah tadi ya, dalam surat Uh, surat apa ini? Surat Al-Araf ayat kurang lebih 205. Allah berfirman: Wadku robaqya fi nafsika, ya, tadru an wahyifatan, wadu naja'ri min al qaul bil qudubi wal asol. Zikirlah, beriingat kepada Tuhanmu dalam dirimu, ya, sedengan rasa takut kepada Allah dan the wahyifah, iaitu wahyifah dengan rasa takut kepada Allah tanpa jaher, tanpa mengeraskan suara dan Bilgudu biwal asol di waktu pagi dan waktu petang. Nah ini. Nah pada waktu petang di sini adalah sebagaimana penjelasan hadis nabi tadi, yaitu sebelum terbitnya matahari kalau pagi dari waktu setelah subuh dan setelah asar sampai sebelum terbenamnya matahari. Demikian. Adapun ayat kursi, ya, kalau habis subuh kita membacanya tiga kali dan habis maghrib kita baca tiga kali setiap solat. Adapun uh, pada yang lain, pada kelas sekolah yang lain kita baca ayat kursi satu kali, ya, ya demikian dan untuk surat al-ikhlas dan muawidat ini juga tiga kali, ya, untuk maghrib. Untuk maghrib betul, hmm. ya. Afwan ya, untuk ay ayat kursi, ya, ayat kursi uh, dibaca sekali. Untuk al muawidat, ya, uh, yang kita ini adalah dibaca tiga kali, ya. Afan. Setelah kembali kita akan angkat bagi para pendengar yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Terima kasih atas ketertaruf pada kesempatan sore hari ini Football. Kita berikan kesempatan untuk Anda. Iya. Asalamualaikum. Pak Ustaz. Iya, hmm. ya. Dengan siapa mu di mana? Saya dari IPAT dari RS Binaro. Oh ya, silakan, ya. silakan. Silakan. Begini, Pak. Iya, iya. Saya punya keluarga di kampung. Iya. Yeah. Dia ahli ibadah, salatnya juga yeah. rapi, salat tahajidnya juga rajin gitu, Pak. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi ya kedekunnya terus gitu, Pak. Hmm. Terus saya kan ini ada ada ada buku dari Ustadz Kasyif itu yang dikir pagi sore. Iya. Yeah. Saya kasih tahu, saya kasih juga tuh punya. Yeah. Saya yeah. bilangin kalau ini jangan mendukun menulu, hmm, yeah, yeah. itu ini ada bukunya kalau mau mikir ini, yeah. terus saya bilangin gitu terus, yeah. rupanya dia gini, rupanya dia suka ngobatin juga sama orang-orang gitu, yeah, yeah, yeah. dan dia bilang gini, nah bagaimana dengan saya katanya, saya kan suka dimintain obat sama orang gitu. Orang yeah. itu juga kalau sakit pada datang ke aku yeah. Supaya dia pakai obatnya, pakai doa ini Pak Ustaz. Iya. Yeah. Kalau asalkan gitu. Yeah, Apakah yeah. itu dibenarkan Pak Ustaz? ya iya. Iya, saya tahu. Baik, ini asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkaranya datang kepada dukun kemudian mengobati ya. Jadi orang beralukun sebagai mana Nabi SAW bersabda, "Man ata arrofan aukahinan wasadu qabimah yakuflu fakadka farobimah anzila ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam meraww Abu Dawud dan yang lainnya. Barangsiapa yang datang kepada dukun atau paranormal kemudian membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia mengingkari. Ya. Juga lewat-lewat yang lain mengatakan tidak diterima sholatnya 40 hari yaitu waliyadh billah oleh karena itu jangan sekali-kali kita mendatangi dukun. Kecuali datang dalam rangka untuk ingkar mungkar, memberikan nasihat, maka tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih al dalam Al-Qolam Mufid ala Kitab Tauhid. Adapun datang kemudian berminta petunjuk, minta ini, maka inilah larangan keras untuk datang kepada mereka dan jangan sekali-kali dikibuli oleh mereka, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan masalah mengobati Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman warunaazzilu minal qur'an maw huwa wa rahmatun lil dan kami turunkan min di sini di antara, ya ada yang mata di tab'id tapi saya suaimin mengatakan adalah lil jins ya yaitu semuanya bukan hanya sebagian dari Al-Qur'an itu adalah obat ya. obat yang rahmat bagi orang beriman artinya kita bisa berobat dengan Al-Qur'an maupun dengan hadis seperti dengan surat al fatihah atau juga bukan Quran bukan hadis. Ya, kalau dengan doa Asrul Ton tadi, lihat dulu bagaimana isi doanya. Karena turuk ya boleh. Sebagaimana pernah oleh Imam Al-Jaziah, Nabi bersabda, laba safir rukal malam ya kunfisir kun. Tidak mengapa. Rukyah selama tidak ada kesyirikan Nah, tak mungkin kalau Nabi mengatakan demikian di dalam menggunakan Al-Quran atau Sunnah. Kemudian beliau mengatakan ada kesyirikannya, tidak mungkin. Artinya yang namanya rukyah itu boleh dengan doa yang lain, dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dengan syarat dengan, dengan bahasa Arab, ya. Kemudian tidak apa namanya, tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan. Yang pernah dilakukan juga Mukayim al Jawziah. Demikian, Allah Alam. Taibsat. Untuk sambungnya akan kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat, tuan. Perkenaan dengan zikir dan doa. Saya mohonlah merahmatullah. Ada pendekatan bertanya, bagaimana dengan Zikir atau doa yang disenggarkan oleh kaum muslimin yang sering kali kita lihat dan kita saksikan yeah. yang dilakukan secara berjemaah dan dipimpin oleh seorang, di mana mereka berdalil yeah. ada ayat-ayat Al-Quranul al Karim yang membolehkannya dan hadis Rasulullah di antaranya adalah yeah. mencitamakoh munfi betin menbu yutila. Yeah, yeah. Ketika disampaikan tidak ada dalil pelarangannya. Bagaimana tangkapannya jazakallah khair. Yeah. Nah, ini pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Uh, sebagaimana juga hadis yang saya bacakan tadi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyukai ya. Sebagaimana beliau katakan li'an akudam akomin yad kurun ya bahwa aku lebih suka aku duduk bersama kaum yang bertikir pada Allah. Ini sigoh sigoh jama ya. Di mana siwah jama' ini difahami ya oleh mereka yang mengadakan tikir jama'i untuk mengadakannya. Namun, ya, orang yang hidup di masa Nabi SAW dari kalangan para sahabat yang mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi seperti ibnu Masud, Abdullah bin Masud Rasulullah Shallallahu Alaihi beliau termasuk sahabat yang mulia, beliau termasuk muhasir. Ya. Di antara orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW termasuk ulama di zamannya. Apa yang beliau Sampaikan ya ketika berada apa namanya Abu Musa al-Sharī mendapatkan satu kaum di masjid itu mereka mengadakan dikir bareng ada pemimpinnya mengatakan takbir 100 kali tasbih 100 kali maka Abu Musa al-Sharī ya beliau datang kepada Abdullah ibnu Masood radhiyallahu taalaanhu dan beliau menyampaikannya ya setelah subuh beliau menyampaikannya kemudian apa ya? kata Abdul Mas'ud apa yang kamu lakukan aku menunggu engkau akhirnya datanglah Abdul bin Mas'ud ke majelis tersebut ya kemudian apa kemudian ditanya ya kenapa kalian melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan, dilakukan oleh nabi sementara sahabat nabi pakaiannya belum lusuh tempat-tempat minum dan makananannya belum hancur artinya masih hidup sahabat nabi kalian menjalankan itu Ya, sebagaimana hadirnya dari Dengan sanat yang yang suhai ya. Maka Orang-orang tersebut mengatakan bahawa Ya Aba Ab Abdurrahman kami tidak melakukan kecuali kebaikan Apa jawaban beliau Kam min muridunil khair Lan yusibah Berapa banyak orang-orang yang Menindaki kebaikan Namun tidak sampai Nah maka ini Tidak mungkin seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud Kalau yang namanya zikir bareng-bareng itu Perkara yang yang yang umum sehingga ter terhalang kepada seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud. Demikian juga Umar bin Khattab juga pernah beliau ya menghukum satu kaum yang zikir bareng-bareng, doa bareng bersama-sama untuk kepentingan uh, sultan ya, suatu pemerintahan kemudian beliau menghukumnya dengan memecutnya dengan sanad yang sahih dari Ibn Waddah. Dan ini uh, perkataan ulil Islam Ibnu Taimiyah ya bahwa uh, ada orang yang mengatakan kepada Umar mengatakan Mbak Abu Musa al-Sahri Dekalona Rabbuna telah menyebutkan Tuhan kami tentang kami kepada kami Fayaqra'wahum yastami'unah likiru'atihi ya. Dia sebagaimana Syawisullah mengatakan yang, yang lengkapnya begini Kan ashabu Rasulullah SAW Ida jistama'u ya. Amaru wahidan minhum yaqra. Sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi apabila mereka berkumpul menyuruh seorang di antara mereka untuk membaca wa nahistaniun dan orang-orang mendengarkan. Wakana Umar yaqul Abi Musa dan Umar berkata kepada Abu Musa, "Dzakara Rabbuna telah menyebutkan kepada kami, Rabb kami," fayaqra wa hum mustami'un al-qira' liqiraati dan salah seorang membaca yang lain mendengarnya mendengarkannya, tidak baca bareng-bareng. Ya. Kemudian juga disebutkan uh, di dalam apa namanya? Uh, Lisalul Arab wa, wa ma'lum min lisalil Arab annahum law ra'au jama'ah qad ja'a jama', ah, jama al al Qur'an ala ustadihim wa wahid yaqra'ul Qur'an la jazaa an yaqulu haula jama'atun yadrusuna ilm wa yaqra'u wa wal hadits wa al qari' wahidan. Ya. yang sudah maklum dalam lisannya orang Arab, dalam bahasanya orang Arab, dalam kebiasaan orang Arab untuk berbicara, ketika mereka melihat sekelompok orang berkumpul membaca Quran ya, di depan ustaz mereka, di depan guru mereka, seorang di antara mereka membaca Quran. Ya, mereka berkumpul, maka boleh untuk mengucapkan ya, bahwa mereka ini sedang membaca Al-Qur'an dengan sigah jama' ya jama'atun yadrusunal ilm mereka sebuah jamaah sebuah sekelompok orang yang sedang mempelajari ilmu maka ya wa yaqra'ul ilm wal hadis meskipun yang baca satu ini dikatakan dengan sebuah jama' ah, ya. dan bantahan dari sahabat ada Abdullah bin Mas'ud dan juga Umar bin Khattab tadi cukup bagi kita bahwa zikir bersama-sama ini ya. meskipun sebuah jama' ah yang ada dalam Hadis-hadis tersebut tidak menunjukkan bersamanya dan apa kata Ibnu Kasir perhatikan kepada saudara-saudara saya kaum Muslimin yang biasa menjalankan dzikir berjamaah bareng-bareng perhatikan coba saudara buka tafsir Ibnu Kasir di mana Ibnu Kasir ini adalah siapa seorang ulama besar yang majhnya syafi'i ya ketika beliau menyampaikan tentang apa tentang uh, dalil atau apa namanya penjelasan ayat. Walauladzina Wa kafar. Surah Al Ahzab ayat sebelas. Walauladzina kafarudin ladzina amanu lau kana khairan ma sabakuna ilai. Berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang beriman. Seandainya itu baik. Ya, seandainya ia baik. Apa ia itu adalah Islam. Ya Al Quran. Ya. Tentu saja mereka tidak mendahului kami Siapa mereka kata orang kafir adalah orang Islam, orang beriman Di kalangan budak Karena mereka menganggap budak-budak itu orang tidak baik Orang yang rendahan Kalau memang Al-Quran Islam itu baik Tak mungkin mereka mendahului mereka mendahului orang-orang kafir kures, petinggi-petinggi kures itu Maka pemafhumnya pemaf adalah Sudah pasti apa yang dibawa sahabat adalah baik Kemudian apa kata Bukhshir? Maka semua perkataan dan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat termasuk perbuatan bid'ah, ah. apalagi di sini seorang sahabat bahkan lebih dari satu orang sahabat mengingkari perbuatan itu dan perkataan sahabat hujjah, ya apabila tidak ada yang tidak ada yang mengingkarinya, ya. perkataan sahabat adalah hujjah apabila tidak ada yang mengingkarinya dan ini dan bisa seperti ijma apabila sudah tersebar dan tidak ada yang mengingkarinya ya, maka dalam hal ini tidak ada yang mengingkari perkataan atau apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud wallahu a'lam bissawab terima kasih rekan-rekan kami dari telepon bagi pada pendengar yang ingin bertanya silakan di 8236543 asalamualaikum Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Dengan siapa Jangan nama Dengan Umu Wildan Di Tanggerang Silahkan uh, Mau tanya ini Stad, Terkait yeah. dengan Zikir pagi dan petang yeah. uh, Bagaimana Kalau zikir pagi dan petang itu uh, Kita tidak bisa Dalam keadaan uh, Apa Kondisinya Tidak bisa duduk tenang yeah. Karena uh, Apa Sambil mengerjakan Pekerjaan rumah gitu. Yeah. Nah, terus Kalau seandainya Jumlah bilangannya itu Kan dia terkait ya yeah. uh, Kita uh, Lupa dengan Jumlah Iya yeah nah itu bagaimana gitu. Yeah. terus apakah juga harus lengkap uh, yeah. kan dia cukup banyak ya bagaimana yeah. jika kita uh, tidak, membaca sembuh sembuh ya ya ya paham terima kasih saja ya aku selamat alhamdulillah ya memang idealnya kita membaca berzikir itu ada adab adab ada etikanya ya kepada Allah subhanahu wa taala ketika berdoa karena zikir yang kita baca juga diantaranya doa ya namun ya apabila kita tidak bisa melakukan adab itu dengan, dengan baik maka fataku Allah mustatotun bertakulah pada Allah semampu kita, ya, berikan kepada Allah dalam keadaan apa duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan apa saja. Boleh kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya ya jelas akan beda dengan kita duduk dengan khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan hati kita jelas itu akan beda oleh karena itu ya mari kita berupaya semaksimal mungkin ketika kita berzikir kepada Allah dengan menghadirkan hati kita memahami apa yang kita baca adapun apakah harus dibaca semua kembali kepada kemampuan fattakallahu mastataqtum Ya, kalau sekarang belum memulai, mulai sekarang juga ni, sore ini kita mulai baca ayat kursi kepada yang mendengarkan semua, ya, kepada yang mendengarkan siaran ini, jangan ditunda, langsung bergerak dan gerakkan bibir kita, bibir gerakan bibir saudara membaca ayat kursi sekarang juga, jangan ditunda sehingga apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan dengan apa? Dengan kita menjalankan ilmu yang sudah kita tahu ini untuk bisa menjalankan pada kesempatan yang lain. Demikian. Eh, kita angkat kembali dari telepon di 8236543. 6543 Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Halo Ya, yeah, Assalamualaikum Halo, Molle, Assalamualaikum Salah. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Nugroho, Pak Di mana Pak Nugroho? Di Kerangka Baik, silahkan Pak Ini Pak Ustadz saya mau tanya nih Iya. Yeah. Ini Sekarang ini kan kondisinya seperti Ini baik moralnya Iya yeah, Ekonominya Iya yeah, Pak, iya Memang Nah, terus sekarang banyak juga di media itu yang iklan-iklan dukun gitu loh, Pak. Iya, iya, iya. Ya. Yang ada yang ketik rekspasi lah segala ya, macam. Iya, iya, Pak. Tapi kok MUI ciri itu kayaknya nggak ada respon, respon gitu loh, ya. untuk mengatikan, buat bagaimana gitu, Pak. Kita kan jadi prehatin ya. Iya. Iya, tiap. Nabi ya. Muhammad ya. sendiri kan mengajarkan bahwa nggak usah pakai dukun-dukunan lah kan gitu ya. Ya ya. Harom. Amalannya sudah ada. Ya. Takhyat kursi, tak ya. al-waki'ah, tak al-muluk kan gitu banyak. Ya, itu saja. Nah itu aja deh kalau Islam. Iya nanti. Salamualaikum. Assalamualaikum. Allahumma Robbika. Oleh karena itu ya uh, pelarangan hak karena itu tidak kita tidak akan menunggu siapa-siapa saja yang namanya dakwah Mengingkari kemungkaran Maka kita jalankan semaksimal mungkin Yang datangnya dari berbagai macam arah Karena memang Larangan tersebut sangat tegas Yang dilarang oleh Nabi SAW Karena itu bisa menjerumuskan orang Kepada kesyirikan Dan diutusnya Nabi setiap Rasul kepada umat ini Memang tugasnya adalah agar me, apa namanya, membanter memerantas kesirikan. Sebagaimana Allah berfirman: Walakut baatna fiqur li umatin rasulan aneabudullah wa jatani butang. sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat seorang rasul. Tugasnya agar mereka hanya menyembah kepada Allah saja. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Minta kesembuhan Wa Kalau aku sakit Allah menyembuhkannya, kita minta kepada Allah Dengan juga menjalankan sebab-sebab Mengambil sebab-sebab yang disyariatkan Dan demikian, maka kita ya Tidak perlu berputus asa meskipun siapa saja Tidak menjalankannya Bahkan ada sebagian orang mengatakan Kenapa sih kok dakwah tawhid terus, kenapa kok ini terus Ya Padahal, coba kita kita fahami dan kita uh, lihat, ya, bagaimana seorang imam munafik, ya, seorang pemimpin tauhid, barang orang yang bertauhid, siapa itu? Nabi Allah. Beliau katakan berdoa kepada Allah, Wajanukni wabaniyyah min anak abudal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala, dari kesyirikan Ya, sampai ada bab khusus al-khauf minasyirik dalam kitab tauhid. Ini menunjukkan bahawa jangan merasa aman dari masalah kesyirikan. Kata Syah Abdul Rahman bin Hasan dalam Fathul Majid beliau mengatakan, hanya orang-orang bodoh saja yang merasa aman dengan kesyirikan dan buktinya sekarang sudah berbagai macam eh dakwah yang disampaikan masalah tauhid namun masih banyak orang-orang yang berlomba-lomba menuju kepada kesyirikan. Oleh karena itu, kepada Bapak, Bapak tadi yang menyampaikan, mengambil bagian apapun, mungkin hanya menyebarkan selebaran untuk dakwah tauhid. Ini ada dakwah tauhid ayo datang, ini datang, ambil bagian. Sekarang kesempatan kita untuk mengambil bagian yang sangat besar dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Tapi angkat dulu aja, Assalamualaikum. Iya, dengan siapa? Ada mana? Allah. Iya, asalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. pindah faksi berucap. Iya. Ada daripada kajian mungkin ya. Bagaimana yeah. katanya eh akan menchip diri itu bisa mengenatkan orang yang meninggal. Benar apa enggak kira-kira gitu? iya, yeah, iya, kan? yeah, iya, yeah, iya. Yeah, iya, yeah. yeah. itu saja Bapak. Ya. Iya, itu ya. banyak perkara-perkara yang dinisbatkan atau dikaitkan dengan Sayy Abdul Qadir Jailani, perkara-perkara yang tidak benar, ya. Beliau adalah seorang yang muwahhid, ya. Seorang yang muwahhid, seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun generasi berikutnya inilah ya, sebagaimana yang terjadi di masa Nabi Nuh, al-khulufus salihin, ya sung, ber apa namanya? berlebih-lebihan tapi orang saleh. Ya sebagaimana terjadi di masa Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh diutus bisa dilihat di surat surat Nuh ya ayat yang ke-23 kurang lebih wa qawmuka la taqum ahliha taqum wa mereka berkata jangan tinggalkan kami kalian tuhan-tuhan kalian jangan tinggalkan wad suwa ini adalah nama-nama orang saleh orang saleh yang beribadah kepada Allah yang telah meninggal dengan lahatnya, di masa kebaikannya kemudian didatangi kuburan di Indonesia, bagaimana kalau kita beribadah kemudian kita bukan tinggal berusuk, yang sekarang kita lihat juga banyak dilakukan oleh kaum Muslimin. nah ini, ini bisa, bisa dibuka, tafsir apa saja tafsir mukhafir, tafsir al-ataw dan yang lainnya semua menjelaskan tentang awal kefirikan yang muncul di masa umat Nabi Nuh yaitu Garagat -gar berlebihan dalam mengsikapi dan menghadapi orang-orang solehnya ketika meninggal dunia kemudian membisiki mereka yang bisa memberikan manfaat bisa begini, bisa melakukan perkara-perkara yang harusnya menjadi hak Allah wa ya. ta'ala Tepat kembali kita angkat dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ada sebuah kitab kecil yang menampilkan atau yang um, uh, yeah, ada zikir-zikir pagi, petang dan sorenya, dan kemudian ada tambahan doa di belakangnya yang tidak tahu dari mana asalnya yang disebut dengan al-maksoorat. Hmm. Bagaimana, bagaimana kita membaca kitab ini? Jasa yeah. terakhir. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Apa namanya? Itu adalah ibadah. Ya yeah. Dan ibadah itu tawqifiyah Ibadah adalah tawqifiyah Karena ketika Membaca sesuatu dan disampaikan Fadilah, faba'il, keutamaan Keutamaannya, maka tidak boleh Seseorang ya Mengatakan keutamaan, kecuali Allah Dan Rasulnya mengatakan keutamaan maka di sini taukifiyah yaitu maksudnya taukifiyah harus ada dalilnya yang menjelaskan tentang keutamaan tersebut dan takrir ibadah dan al aslu fil ibadah al man'u hukum asal dari ibadah itu terlarang menurut nah, syariat ah, kecuali sudah disyariatkan ya al aslu baratul din hukum asalnya kita lepas dari tanggungan Tidak ada hukum kecuali sudah ada hukumnya nah kalau memang tidak ada kemudian diadakan ada maka kita ya me, apa namanya me, me berberakan ya. Nah, oleh karena itu, ya, silakan ambil sesuatu yang sudah uh, disebutkan sumber-sumbernya sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan kita dalam menjalankannya bisa menenangkan hati. Ya, sementara kalau kita lihat ratibul haddad dan sebagainya, di mana kecenderungan kaum muslimin yang penting ya, sudah apalagi dari ulama ini sudah banyak diambil. Nah, ini oleh karena itu kita lihat, ya alhamdulillah, ya beberapa kitab dan buku sudah ditulis dengan sumber-sumber yang jelas, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya. Dan kenapa? Ya, kalau ada pilihan begitu, kemudian memilih satu yang enggak jelas, nah, maka pilihlah yang sudah jelas, yang sudah apa namanya kerjakan sehingga bisa membuat ketenangan hati dalam beribadah kembali kepada tadi asal-asal apa namanya kaidah-kaidah di dalam beribadah. Demikian, Allah Waham. Nah, ya, mungkin satu pertanyaan terakhir yang bisa kita angkat pada kesempatan sore hari ini dari Ibu Lubuk Purwada, sebagaimana cara mengkiat-kiat apa saja agar hati kita ini bisa hadir pada saat kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa Bapak ya. Di antaranya ya, pertama ya, kita lepaskan semua kesibukan-kesibukan yang mengganggu pikiran kita. Kita hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang di antara etika-etika dalam berpikir ya memuji kepada Allah Subhanahu wa Kemudian paham kita baca kalau kita fahami apa yang kita baca dari terjemahan yang sudah ada, kemudian Insya Allah ini penjelasan singkat barangkali yang bisa memberi, membantu kita untuk lebih memahami lagi, ya seperti tadi ayat kursi, lafadz Allah, seperti penjelasan ulama bagaimana Al Qayyum menjelaskan lafadz Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya kemudian Al Hayy Al Qayyum, bagaimana doa tidak akan Allah maknakan doa dengan Yahya Qayyum, kemudian. Memiliki dan kita sadar semuanya itu paham makna dan apa maksudnya maka kita sudah tidak ada lagi kecuali kita dengan Allah Subhanahu Wataala. Bahkan ketika pada titik-titik tertentu, ya, dia mengkaitkan apa yang dia ucapkan kepada Allah, hatinya dia bergumam, kabulkanlah Allah. Ketika berkenan dengan kekuasaan dan keagungan Allah, betapa kerbenya dan kecilnya kita ini, maka tidak mungkin kemungkinan air mata menetes dari mata kita. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika minta salah seorang sahabat beliau membaca Al Quran, kemudian beliau menetes air mata beliau dan beliau mengatakan cukup, cukup, hasbuk. Gitu. Nah inilah di antaranya yang paling utama fahami maknanya dulu. Sehingga setelah faham maknanya akan lepas dari dan berhenti kesibukan yang lain. Ya kecuali kita konsentrasi pada pengalaman itu dan hati kita bisa hadir. Banyak orang yang karena kurang paham makna sehingga apa? hatinya lalai kemana mana ini. Allahu Banyak yes. banyak lagi yang lain ya. Iya, saya mengesahkan uh, sebenarnya yeah. kesimpulan akhir Aziz pada uh, materi ini yeah. dapat saya. So. Eh, yeah. uh, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan pada saudari ini, pertama zikir tidak bisa lepas seorang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ikan tidak bisa lepas dari air. Kemudian zikir bisa membuat hati lembut orang-orang yang hatinya keras. Lalu eh, apa namanya? <lındalicht> kita berzikir. Zikir sudah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena zikir adalah ibadah. Ibadah ibadah alzikr adalah ibadah. Itu ibadah terlarang, tidak boleh kecuali yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya adalah pahami zikir yang kita baca sehingga kita bisa khusyuk dan bisa hadir Bersama Allah subhanahu wa ta'ala Wa Allah wa'alam Wa sallallahu ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa ala alihi wa sahbihi wa Wa ala alihi Anil hamdilillahi rabbil alamin Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa tubulayik Roja Radio Dakwah al Sunnah wal-Jamaah Lidzakirina wal fahlah amram for Allah don saint Allah laman sh객 dan angels dan dan kajian ilmiah pada kesempatan sore hari ini dari pembicara nufus yang disampaikan secara langsung oleh al-ustaz Mahruf Umari Asyfi taala semoga apa yang kita ikuti dan kita simak selama kurang lebih 1 setengah jam bermanfaat bagi kita dan tentunya menambah pengetahuan dan faedah ilmu yang insyaallah bermanfaat baik kehidupan dunia dan akhirat kita pendengar yang dirahmati sebelumnya kami sampaikan beberapa info kajian yang insyaallah Anda bisa ikuti yang pertama insyaAllah pada petang hari ini pada maghrib insyaAllah akan disenggadakan kajian ilmiah dengan pembahasan syubahat dan syahwat secara langsung oleh al-usat maududil siya filahullahu ta'ala. Kajian disenggadakan di Masjid al barakah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi. Tepatnya kurang lebih 1 km setelah perumahan kota wisata Cibubur. Anda bisa hadiri kajian ini secara langsung di Masjid al barakah dan insya Allah kita akan secara langsung juga di frekuensi 756 AM. Kemudian setelahnya jangan uh, lewatkan kajian malam nanti kajian tajwid dan bimbingan tilawah til Quran dengan pembicara Al Ustaz Ali Subana radhiyallahu taala langsung dari roja dan kemudian kami sampaikan juga kajian yang bisa Anda ikuti pada beberapa hari ke depan di antaranya insyaallah akan diselenggarakan kajian ilmiah dan talaah kitab dengan judul perbedaan ulama Mekkah dan Najib dalam masalah akidah pada hari Ahad Tanggal 8 Maret 2009 dengan penyaji Ustaz Ali Saman LC di Masjid Raya Takwa Perumahan Bumi Bekasi Baru Jembatan 11 Rawa Lumbu Bekasi ya. Kemudian kajiannya insya Allah dalam waktu dekat akan diselenggarakan Kajian ilmiah dengan tema hukum seputar suami istri Bersama Ustaz Abu Haidar di Masjid Imam Syafi'i Jalan Perumahan Pondok Cilangsi Permai Kajian InsyaAllah akan diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 21 Februari 2009, pukul 9 pagi sampai dengan waktu zuhur dan kajian terbuka untuk umum, untuk ikhwan dan untuk akhwat. Untuk informasi lebih lanjut, anda bisa hubungi di nomor telefon 324-80-516-324-80-516. Tema dengan tema hukum seputar suami istri bersama Al-Ustaz Abu Haidar Asundawi, InsyaAllah akan diselenggarakan. Pada hari Sabtu, tanggal 21 Februari 2009 pukul 9 pagi sampai dengan waktu zuhur. Dan kajian ilmiah yang saya juga akan senggarakan dalam waktu dekat dengan pembahasan uh, kitab ensiklopedia penghujatan sunnah. Kajiannya akan senggarakan di perumahan Limus Pratama, Masala Al Fala, Jalan Tegal 7, perumahan Limus Pratama Regency. Dengan pembicara Al-Ustaz Zainal Abidinasi Hafizahullah Ta'ala Kajian dikhususkan untuk kaum muslimah Dan kajian disengarkan pada hari Rabu tanggal 18 Februari Pukul 10 pagi sampai dengan uh, menjelang zuhur Bagi para pendengar ujah khususnya kaum muslimah yang berada di sekitar wilayah Jelensi ataupun Bekasi Anda bisa hadiri kajian ini secara langsung di Musul Al-Falah Jalan uh, Tegal 7 ya. Perumahan Limus Pratama Aragansi Dengan pembahasan salah satu karya ilmiah beliau Al-Ustaz Zainal Abidin Taala, Yaitu ensiklopedia Penghujatan Sunnah Jangan lewatkan pukul 10 pagi Tanggal 18 Februari 2009 pada hari Rabu Dan ini akan beberapa info kagian yang bisa kita sampaikan Dan selanjutnya akan kita ikuti pembacaan Ayat Sucal Quran Al -Karim. Sampai kita ikuti di Kemenangkannya Adam Maghiduk di daerah Jakarta dan sekitarnya